Kështu të tim, dhe ju vërështë dhe nga djeja të dishka e pakët Kështu që dhe Qështë e andrave cila ka bëmë e shpirtin i njeri u Sepse këtë gjenë njeri u Andra të shikon kërë i është në gjumë Njohja e tyre dhe më, më mërështë një dishka e veçant Edhe për njohja e tyre Edhe profetis S.A.S. Ka të reguar Gjerët veçante Gjerët veçante që dhe dhe përmëndu nuk të mësim gjithashtu dobit që kanë ëndrët për këto do të flasim fillimisht sepse kjo është çështja e parë që na intereson për të nhuar ato gjë për të cilën do të po flasim vlerën që ka ajo gjë a është e vështirë për të folur për ëndrrat apo jo pandai kemi zgjedhur domunë që të flasim për fillimisht për dobit që kanë ëndrët Gje e parë që të regua në këtë temë është Hadithi Jabi Ibn Semora Radhi Allahu Anhu Se thot Një person, një përishokve të profetit Sallam Vesellem Pa në gjumë disa që i futë Një grupë që i futë është Edhe u tha atyre Pas i pa gjendën të dyre Një gjendën të mirë Thaj qënë këni popullë Në të vërtit popullë i mirë tha, Vetëm se sikur mos thoshit uziri është biri i Allahut, do kishte qenë vërtet njerëz i mirë. Edhe a kthejn xifut, çifut të tij personit musliman, i ishte por shkon të ëndër. Dhe i thotë, edhe ju muslimanët jeni goxhë burrë të mirë, thotë, po sikur mos thoshit çka dau Allahu dhe çka dau Muhamedi. Gjithashtu thotë kalojnë një grup krishterësh, edhe i thënë të njëjtën gjë dhe më kthejnë një të përgjigje. Atë kur zgjon shkoj tek profeti sallallahu alejhi wasallam, dhe më dëgoj, çu çu shko më parë, ai thotë proces ose nëm unë me vërtetë ata kam dëgjuar të kia që ju e thoni thotë dhe më mundon të kë fjalën prandaj thot mëse thoni më këtë lloj fjale sepse kjo fjalë është shirq prandaj po rit ose nëna kam mësuar që njeriu kur të thot çka dëshiron Allahu mos i shoqëroje atij as kënd tjetër ose thot mbas çka dësh Allahu çka dësh e ti mbas dhe jo me Allahun e madhëruar prandaj në nitë transmitim thot çka dësh Allahu vetëm ai dhe mësoj çka dësh Allahu dhe çka dësh e filani Edhe këtë lloj dobiej, dhe kjo është një çështje feje e rëndësishme që ka të bëjë me shirkun e fjalëve në cinë mbihen njerëzit. Allah subhanahu wa taala ja tregon njerëz me anë të një ëndre. Të tregon më një ëndër pas një vlerë në son. Pas një vlerë që dhe po rezot se në e vërtetoi të ëndrën, edhe ku vërtet sakt për Allah subhanahu wa taala, edhe rezultati ishte që i ndaloi i ndaloi muslimanin që të thonë këto fjalë. Gjithashtu kemi një argument tjetër Transmeton Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma se disa shokë të profetit sallallahu alejhi dhe selem ose një person ose me sa transmeton disa transmetime të tjera thotë që ishin më shumë pa në ëndër pa në ëndër se kur ishte nata e Kadrit. Edhe thonë që nata e Kadrit, domethënë pa nëndësu nata e Kadrit ishte në 7 ditët e fundit të Ramazanit. Edhe profeti sallallahu alejhi dhe selem u tha, u tha po shohsa që ëndre juaj është përputhur ka ëndërpuritur me njëri nga ëndrat. Prandaj thotë kërkojeni natën e, e katërt në 70 ditë të Ramazanit. Edhe këto ve hadithe kanë marr argument dietarat që ëndrat e besimtarëve kur përputhen në një diçka tregojnë që ajo ëndër është e vërtetë. Është e vërtetë për Allah subhanuhu teala kur shumë besimtarë shohin njëjtën ëndër. Pra ne po rezosëm se ne thotë u shohë që ëndrat tuaja janë përputhur kërkojeni atë në 70 ditë të Ramazanit. Dhe kjo tregon gjithashtu Që ëndra pa sa dobit mëdha, se një për dobit sa është njerëzit, arritën të njohin se kush është në atë katrit. Që natë ka që marrë dhe mësimi njeriu kërkon të arrij shumë shpëlimin më të qallahu subhanahu wa taala, luqadhur Allahun e madhruar. Edhe këtë lloj gjë, këtë lloj gjë u tregua më ndërsa janë ndra, që pa be sintarët. Panëthul ha, Ibn Hajar al-Asqalani, Allahu men shiroft, thotë ky hadith është argument edhe tregon për vlerën e madhe që kanë ëndrat dhe tregon Jezusut që lejohet që të mbështetemi tek ëndrat në lidhje me gjërat që do ekzistojnë, jo në lidhje me çështën e shariatit, në lidhje me gjëra që do ekzistojnë. Mirë, por me kusht që thotim në Halil Skalani që ajo ëndër mos bjerë në kundërshtim me parimet e Islamit. Argumenti i tretë për rëndin e ëndrave është hadithi i Abdullah ibn Zaid ibn Abdul Rabbi, thot Radiyallahu anhu, thot kur profeti sallallahu alaihi wasallam vendosi që të përdorte ata që përdorin kristerat, këmbanën e kristerëve për të thirrur njerëzën në namaz, megjithëse nuk e donte të thongje edhe e urrëndë sepse ishte për ngjesi me kristerët. Kur e vendoset të llogjë i thot, thotë ky Abdullah ky sahabë Abdullah Zaid, ibn Zeid ibn Abdurrahimi, thot bash në ëndër një person që kishte një një një këmban në dor, ishte veshur rroba jeshile e gjithë. Edhe i thash, o robi Allahut, a më shet mua këtë këmbanën? I thotai pse do të këmban, i thotai duam që të tresim njerëz në namaz. I thotai a të tregoj diçka në më mënyrë se sa kjo? I thotai po çfarë? Edhim son e Zotit. Pastaj largohet pak dhe i thotë edhe kur të ngrihesh për të falur namazin, i mëson ikametin. Pastaj të njerëzit shkonuën kur e Profeti sallallahu alejhi dhe i thotë dëgoja dhan shumë shumë shumë shum parëndër. Ai thotë Profeti sallallahu alejhi kjo kjo është ëndër e vërtet, insha'Allah. Prandaj e urdhëroi që ta tregonte Bilalit Ezanin se tha e Bilal e ka zmuar buqersa ty, edhe ja tregonin Ezanin dhe e firi Bilal e Ezanin. Kur dëgjoi Ezanin Omer ibn Mansur, tha oh deguaj Allahu, që ka parë edhe unë një të ndërse ka parë edhe Abdullah. Edhe kë gjithmonë domthonë e përforcoi shumë më të vërtetësinë e saj. Ajo që përfitojmë prej këtij hadithi është domthonjë që siç e shikoni vetë, Profeti sallallahu alajhi ve sellem mori Ezanin për sa ëndre. Dhe kjo tregon se çfarë vjen lart ka ka ëndra ëndra tacin janë për Allah subhanahu wa taala. Për Do të thonë për vlerën e tyre domthon se njeriu përfiton përkë kam përfituar sahabët atëherë njohjen e iskamit duke pohuar profetson se nuk bëhet fjalë domthon pa e pohuar profetson selem. Mirë po prej sa ju unë unjoh një prej shenjave më të mëdha të Islamit që sot ekziston deri në gjykimin e ta bëre që të qëlluar inshallah i quhet ezami. Gjithashtu dhe ikametin. Edhe një veçori diçka e vogël që përmend ta dit sot tjo është ëndra vërtet inshallah Po <të> profesor Selim, inshallah, kjo dije tregon te njeriu, sa do lloj ëndrë të bukur çoh, nuk i lejohet atij të ta presë të mëthik që kjo është pori Allahut. Sepse ajo ngjelen ëndër. Edhe siç do të përmendëm më brapë ëndrët janë disa lloje. Kështu që nuk lejohet që njeriu ta presë të mëthik. Mirë, po mundet që të ndjenë vetën e tij një, një një besim afër sigurisë në disa raste të veçanta që kjo është më e vërtetë ëndër e vërtetë. Dhe nuk është andër Në më të mund të mund të mund të mund të në informë të ishtë dhe përmandu me shalë Ky është hadithi të retë Argument tjetë që të ashtu Kemi Hadithin e Burrera Thotë e Burrera Ishtë në dy persona nga fisik kudaa Nëse nga lajgja kudaa U bëndë dë dy musliman Njëri për të të e vdik shahid Dëshmor Use tjetërin ngejli dhe vidin tjetër njëtoi dy vjetë ndjen dhe vdiq vitin tjetër. Thot Talha ibn Ubeidillah, pa shje në jenen e ndër. Kur shikoi thot atë që ishte më mbrapa, që ki kishte vdekë më mbrapa, një vit më mbrapa, e pa se hyrin në xhenet përpara atij që kishte vdekur përpara dëshmorë. Dhe u çuditë shumë për to të dy. Dhe kur u gzimi, u thot vajti e Profetit sallallahu alaihi wasallam dhe i tha shoqer Allahut, "Kush, kush nuk ka parë nëndër?" Edhe ishte për shkak të Profetit sallallahu alaihi wasallam që i tha, "Po mirë, të këtyre personave që ngjerin më mbrapa ti tha, Edhe domthon mbiq masi shehit. A nuk a ka qejojmë në Ramazan, sa ka bimë Ramazan më tepër se një Ramazan më tepër? A nuk ka falur çdo ditë ka që ka qerajkate? A nuk ka burr këto të punë mira? Të gjitha këto domthon ja kanë shtuar dhe janë gjetur gatë më tëarta te të Allah subhanahu wa taala dhe në fund fakapin dhe ishin si cenjë. Për ndodhjën e përpara. Domthon këtu treguat që është një vlerë e madhe që ka domthon vlerë e madhe dhe shubli më i madh që arrin njeriu në xhenet të rëgumant një andre, të cilën e pohoj dhe profetis sallallahu aleyhu sallem edhe kjo të rëgumë mën se qëfar vlerët të lartë ka andre një stam për ndaj edhe profetis sallallahu aleyhu sallem i ka pës përëtur sahabët përqishtën e andreve, si rëdha përmëndin të shti, i përët se sahabët përqishtën e andre edhe kjo të rëgumë se andre ka rëndë si gjithështu një stam edhe shpegimi të Qande zallahu subhanahu wa taala për të treguar rëndësinë e ëndrrave ka treguar në Kur'an të për Yusufun alayhis salam. Qysofu alayhis salam imson ëndrrat, u bë ditu ja të ja si i ditur për to. Dhe Allahja tregoi vëllajgjeje, msimin e ëndrave, ia tregoi se imi siçi i ishte bërë Yusufit alayhis salam. Keim për dëgjë trënë dëkornor, eti para është fjalë Allahu subhanahu wa taala, qi thot Yusuf alayhis salam wa kadhalika ista bika rabbuka wa yuallimuka jo min tawil alahadith. Shutut zud yut zgjidh ty edhe të mësonë të shpegimin e ndrave. Dhe më thënë, ja tërgunë si mjësi që Allah dhe të, abritë, mjësi dhe të të bëjtë mjështë të të zidhë në, në, në, në me dhikë njërëzëve, edhe të mësonë të shpegimin e ndrave. Gjithashtu, tërgunë Allah subhanu e ta'ala për Jusufin e thëtë, «Wa këdhali ke me kënna li Jusuf e që i ardhë, walinu allimahu min ta ujil e lë hadith. Dhe dhe kështu të të nej i dham pushtet Jusufin të tokë, ed Dhe në shoqërinë e Allahut subhanuhu teala tregon që Jusefi alayhis salam minutat Allahu në fund fare dhe i thotë rabbi qad ataitani min al mulk wa allamtani min tawil al ahadith ozot tim ka dhon mua pushtet madh dhe më ke mësuar mosh shpjegimin e ëndrave gjitho argumentet që përmendën dhjetë tregojnë që ëndrat i kanë një vlerë të madhe në islam e dyta tregojnë që dhe shpjegimi i tyre është një dije e madhe në islam prandaj Allahu subhanuhu teala e tregon simirsi që ka buri Jusefit për këtë lloj dije të madhe të cilën e cila është suksess për Allahu subhanahu wa taala, edhe është një dije e cila mësohet. Për në dietarët, domethënë i kanë ndar njerëzit, të cilët shpjegojnë ëndrra në tre grupe. Grupi i parë janë ata cilë të cilët u a ka hedhur Allahu dhe u a ka inspiruar shpjegimin e ëndrave. Për shesë siç thotë Ibnul Khayyim el-Jauziye, ëndra janë një shembull të cilën e hedh meleku në zemrën e një njeriu kur ai është në gjumë. Është një shembull Jamandoti njeriu kur është zgjuar, më anë të, të shemuar të arri të bëj krahasimin ndërmjet asaj që shikon në ëndër me atë që jeton në realitet. Prandaj thot, shpjegimi i ëndërrave në të vërtetë thotë mi nuk përmel lozi është analogji që lidhet me realitetin, siç do ta përmend më shembull që do vimë më brapa inshallah. Prandaj kjo domosdën një një lloj para njerëzve nëse njëzu ka dhënë më një lloj sigurisë të tërë dhe një lloj sigurisë së suksesit të tërë, që shpjegojnë ëndërat edhe realiteti është shpjegime e ndreve nuk është i vëqan vëndën për muslimanit nuk është kush një përson që të shpjegime e ndreve të tjetë njeri dhe voqëm nuk është kush i tjetë asë musliman edhe argumente për të kemi kemi disa njare për e tërë njareve kemi njare në që ka ndotur Safijes radhiallahu anha e cila ka qenë që fute Edhe pa në ëndër sikur erdhi Hana nga Medina, Hana edhe qëndroi në prehërën e saj. Ja tregoj këtë ëndër, kjo bota t'i para se para se të hyjë në Islam, para se të bëjë gruajë e profetit sallallahu alajhi wasallam. Ja tregoj të ëndër burrit saj, edhe kur e djep burri saj, i tha dashur të martohesh me mbretin e Medinas, edhe i juji më shoqtar futures. Ngjuj dash bordas engjëlli, do të thonë ju ju ju nxjif faqja edhe kur u martua me profet sallallahu alajhi wasallam. E pyete duke qenë Allah çajën nxirin faqje, i thotë kshu shumë ka ndodhur. Ky ishte mosbesimtar, çi fut, edhe kuptoni që e hëna ka këto lë i kuptimi. Megjithatë, në Islam kemi disa parime, dhe cilët poti, poti, poti si të cilët po ti po ti mësoi njeriu si duhet. Dhe këto kanë nevojë për dije shumë madhe, mund të arrij, ti di shpjegojë ëndrra, de ky është ky lloj dytë i njerëzve, të cilët e nxirin shpjegimin e ëndrrave, me anë të parimeve që kanë vendosur dietarë në tufush duke bazuar në Kur'anin sepse Kur'ani është vërtet, dhe është i vërtetë për çdo lloj gjëje. Për çdo gjë që ka nevojë njeriu, mirë po ka nevojë që njeriu të di se si ti nxjerrit të vërtetata që ndodhen tek ai. Gjithashtu edhe hadithe po rrisën të vërteta. Ne do vin, inshallah, shpjegimi i tyre më i gjera. Tashi, kalojmë një çështi tranzicësme për të futur më më, më thellë në temën e shpjegimit të ëndrave. Themi që ëndrat ndahen në tre lloje, dhe këtë gjë ka treguar vetë profeti sallallahu alaihi wasallam dhe kjo ka shumë rëndësi për të kuptuar se kush ëndër është vërtetë kush është vërtet për Allahun subhanuhu teala. Ka themur profeti sallallahu alajhi wasallam, ëndërat janë tre lloje. Thotë e para është ëndra e mirë e cila është për gëzim për Allahun subhanuhu teala. Edhe këtë diaj që ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam që thotë ëndra e mirë është për gëzim për Allahut, kjo është në shumicën e rasteve. Sepse ndonjëherë mund të kesh edhe një ëndër tjetër që është për Allahut, më ndëruar dhe nuk është përgëzim, për gëzim, por është para lajmërim për Allahu subhanahu wa taala, ti të rrushh për një gjuna, fitu rrush për një dëm që mund të vinë dë një, edhe këta, në dhunë. Edhe gjëra të ngjashme me këtë. Kënd shumëta. E rëndësishme që në të kadobi, ëndra që treguohet për Allahu subhanahu wa taala në të kadobi për njeriu në këtë jetë ose në ditën tjetër, edhe në feneti. Kur sollui dy të ëndrave është ëndra që është prej shejtanit. Sepse shejtani siç e profet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kalon dhe hedhën në trupin e njeriu siç rrjedh gjaku. Prandaj dhe, dhe ka ndikim kur jëu flegjum edhe shpirti tregut domethën krijon kër, një lidhje tjetër me trupin ka ndikim dhe i tregon njeriu disa gjëra mase të frikshme për ta fiksuar njeriu prandaj në disa rihu ai i thotë pa rezollam tehzinen mina shaitan kurse lloji i dytë i ëndrave janë ëndra të cilat vin si si mërzi për shajtanet për të hedhur mërzi dhe frik njeriu ndërsa kurse lloji i tret i ëndrave është ajo ëndër e cila buron vetë nga shpirti i njeriu sepse njeriu në natyrën e tij është kur i intereson diçka në shikon edhe në gjumë. Nga interesi mëazh që ka për të, nga stresi mëazh që ka për ta arritur atë gjë, e shikon edhe në gjumë atë. Dhe i duket sikur ka arritur ose sikur nuk ka arritur. Por kjo nuk do thot gjithmonë që kur njeriu ka një hall dhe shikon në lidhje me hallin që ka, trëgon që ajo gjithmonë vetëm bisedën me veten. Ka raste që di ke një hall dhe Allah në atë moment ta hedh që shikosh atë gjë që, që është që duha arrisni në mbasat e hallit. Por kjo kthellon në i cili ditë shpjegoj ëndrat, që ta trëgoj gjë që mund të urrëndesh për Allahut ose mund të thiesh ndonjë diçka që Sigurisht, domethënë nuk kusht çaj, ai thit sh të shpiko ëndrrat, ta qellon gjithmonë të thotë që, që kjo është për Allahut. Ka raste ti mund të shikosh një ëndër, ai thotë që kjo është domethënë diçka që ska lidhje domethënë e ke e ke pati më rahu që ke, atë është më të vërtetë tash për Allahut. Kështu që ëndrrat ndahen në tre lloje dhe hadith ka hadith që po the në transmetonin me hedimua, Buhariu do Muslimi. Shumë <ti imprison> është shumë e rëndësishme vëllai sepse çështja është një njerëzit, domethënë ndahen në tre grupe. Sigurisht e ëndrrat janë tre lloje. Këto janë disa yerez, do cilët janë shumë të interesuar për ëndrrat. Çdo ndërgjishojnë çdo ditë e fillojnë t'i rregojnë. Un kam pak shuh, kam parë ashtu, kam pak shuh, kam parë ashtu dhe tër ditën domoshem në gjendën e dukom armanta. Kjo së Sipse, është e saktë. Sepse provesa se në nuk u shmang të ditën me ëndrrat. I ka pyetur sahabun si si do të transmetojmë dashin, i ka pyetur sahabun për ëndrrat. Sa çfarë par keni parë, çfarë ëndrrë keni parë? Por nuk ka qenë sunet i ti që aji i mërë që të të të të në mandal. Pra në të të smëtotë në hadidhën e Bukhari dhe muslimin nga Ibn gjundu, Se mora i binu gjundu vëradi Allah anhu Se prof. s.s. i pyësit sahabët Edhe kjo thotë në bastama në sabaut i pyësit Herë, herë i pyësit Kush për jush ka parë andër? Në i koj që i pyësit për të lë pyëtje Gjithashtu, kër shkonde një person Dhe të rgonë dhe një andë që ishte Ishte pë Të tregon një njeriu kur të të tregoj një ëndër diku që e do ose të të tregoj një ëndër, aty personi, të cilën do t'ja shpjegoj, ti të tregoj të një në që ai mendon se me të vërtetë mund të ketë kuptim. Prandaj dietarët thonë që ëndrrat që kanë kuptim ngjarat e sëndoshkurtra janë, janë të qarta. Prandaj ajo ëndër e cila nuk është e qartë, një ose është i film, sigurisht më qen film 2 orë gjatë. Kur ti ta të tregosh dikujt, do çenë kor 20 minuta ose gjysmë ore ose më shumë për të treguar, ajo do më ngjan më shumë me bisedën e vjetër ose me, domethënë, ëndër për shejtanin sesa për Allahun. Sepse si ti e thash, ëndër, e cila është ëndër, është një shenjë, është një, është, është një shembull që ja hedë Allah, e hedh Allahu subhanahu wa ta taala në zemrën e njëri për të treguar një ngjarje një që ka lidhje me jetën e tij. Domethënë, ëndrrat janë ëndër për Allahun mbasi njeriu nuk e shikon çdo ditë pse ka dhë gjërat që i ndodhin njeriu në jetë, të cilat janë të rëndësishme, ndonjë ditë nuk ndodhin çdo ditë. Prandaj Allah subhanahu ta wa taala ua hedh njerëzve disa gjëra çik, i kanë rëndësi në jetën e tij në disa momente, të cilat janë të rëndësishme për jetën e tyre. Por kjo ka shumë mundsi. Kurse lloj dy të njerëzve janë ato të cilët nuk i intereson fare dhe kjo gjithashtu nuk ushgjë mirë sepse pikë kundërshtim me profetën e selam, sepse ajo që është për gëzim për Allah subhanahu wa taala, duhet duhet besimtarë të gëzohen për me të. Prandaj një prej rregullave ose do më thënë për do më thënë dukatës, punjësh vonë ndër të mirë, falenderoj Allahun subhanuhu teala, gëzohet më të, e të trëgojë atë që do. Kto janë do më thënë janë gjëra që do ti bëj besonë kur shikon një ëndër që është e mirë, që kuptimin se është i mirë ose është e qartë që është e mirë, prej Allahut subhanuhu teala. Dhe lloji i tretë janë ata njerëz që janë mesatarë. Kjo që po riton thonë mesatar. Për të prodhon gjëra ëndër gjishin me vlerë, edhe janë as kalon të ëndër që janë pa vlerë. Edhe fakti që ëndërra ndantëlohet tregon domoshem që 2/3 e ëndrave janë për shit, janë domoshem për shejtanin, edhe prej, prej vetës, kusë për vetes, kush i një të treta për Allahu subhanuhu te. Sepse një është për shejtanin, një për vetes, dhe njëra për automotoruar. Një një Kështu që njeriu duhet që të jetë mesatar, gjithashtu edhe në në rëndin që duhet u japin ëndrave. Çështja që Profeti Muhammed i pyet sa sahabët për ëndrat, sepse për të treguar që ato janë të rëndësishme, të kanë rëndin e vështirë përmendur. Gjithashtu do të thotë që të mësonte atyre se si mund të shpigoje ëndrat. Prandaj këtë gjithë thotë Ibn Abdul Barr në librin e tij El Istikhar tregon për hadithin që përmendën dashijmësi për qëve ose në pyetje sa sahabët thotë që ky hadith tregon për rëndësinë që kanë ëndra dhe mirësinë për, e saj. Sepse përveç ose në bëzën e namazit të sabahut, ju mazë namaz bon, shpeshherë në namaz sabahut i pyetën sahabët kush për ju është ka para ndër. Qi të tregonte të atij, ai do t'i të tregonte shpjegimin që kishte ai ëndra ti kështu të mësonin sahabët se si shpjegohen ëndrat. Kjo është jalla e i nëmë të bardhë në lidhje me këtë çështje. Kemë një një një çështje tjetër në lidhje me shpjegimin e ëndrave. Njerëzit në shikimin e ëndrave ndahen në tre lloje kryesore. Më i pari janë profetët. Edhe ëndrat e profetëve janë të gjitha shpallje për Allah subhanahu wa taala disa ka than Ibrahim alayhis salam qale ya ibnee inni ara fi al-manami anni azbahu ka fard madha tara i do t odiali im u po shikoi sot n gjum qe un do un po t therr ty çfar çfar do te do i thot djalit vet o babain veprote qe turdhrohet thot vepro qale fa al ma tu'mar satajiduni inshallah min as-sabirin i thot veprote qe turdhrohet dhe kë tregon qe ajo qe pa ibrahimin nder ishte urdhër per allah subhanahu taala pandai dhe ëndrë të profetë me një shpallë për Allahun mëdhur. Gjithashtu kemi edhe janë të gjitha të vërteta. Kemi ëndrë dhe njerëz të devotshëm, njerëz njër. të mirë. Edhe shumica e ëndrrave të tyre janë të vërteta për Allahun subhanuhu teala. Edhe lloji i tretë i njerëzve janë përveç këtyre që përmendëm, edhe këta ndahen në tre lloje, janë njerëzit e thjeshtë, u cilët nuk mjenëse janë njerëz të xhinj ose janë njerëz devotshëm. Edhe ëndrat për këta janë baras peyes, shikojnë ditë, ëndrra të vërteta dhe ëndrra të vërteta. Edhe gjithashtu kimet e njerës që janë fusa, e njerës të prishur, shumica e njerëve të tyre domthoni i kanë jo të vërteta, edhe njerëz njerëz që nuk e mbësimtar, gjithë domthoni që edhe njerëve të tyre pak para ndër tyre mund sikur se mund të ndërteta. Edhe kjo gjë ka lidhje me vërtësinë që ka njeriu një në gjuhën e tij kur flet. Prandaj e profet sallallem thotë në lidhje me këtë çështje, thotë: "Endër më të vërteta i shohin ata njerëz të cilët janë më të vërtetë në fjalët që thonë." Në momentin e samo pagjen e njeriu, aq më të vërtetë janë ndërrat që shikon ai. Edhe sa më shumë gjenjej, aq më pak vërtetë janë ndërrat që shikon ai. Ka ditën transmetoni nga bukhariu do muslimin. Në lidhje me rregullat e shikimit të një ëndrre, ku një besimtar shikon një ëndër të mirë, e cila domoshta është e mirë për Allahun subhanuhu teala, atyra i duhet gëzohet për të ëndrër, duhet falënderoj Allahun e madhëruar, edhe duhet i lutet Allahun e madhëruar që të më të japë mërësi të botës së botën tjetër ndërsa kur shikon një ëndë të keqe gjëja e parë që duhet bëj duk opozuar hadithën e saktë të profetit ose në mëshë një njeriu ti kërkoj mbrojtje Allahu subhanahu wa taala për sherrin e saj edhe për sherrin si e shejtanit sepse ëndët e këqija janë për shejtanin siç e ka vënë të gjë profeti sallallahu alaihi dhe selam e dyta është të bështytë në mëjtë i jeta tridhësh të ndërroi ah në mësej duke fletuar në djat kthesh nga në mëjtë në mësej nga në, në, në djat Gjithashtu është e pëlqyer që të ndrihet fali dyrekati lutja Allahu subhanahu wa taala ta ruaj me një keqja se ëndrë. Edhe është është gjithashtu e rëndësishme që mos e targoj të ëndrr as kujt. Profeti sallallahu alaihi dhe sallam thotë do mos e targoj të ëndrr as kujt sepse nuk ja nuk ka për të bërë dëm. Nuk ka për të bërë dëm besimtarit këto ëndrë nëse nuk e tregon njeriu. Ëndrrat në lidhje me shpjegimin e tyre ndahen në dy lloje. Lloji i parë ëndrra me loje. Loje janë ato ëndrra të andrat, cilat nuk kanë nevojë për shpjegim janë të qarta edhe llojnë dyra e ëndrrave janë ëndrra të cilat kanë nevojë për shpjegim edhe janë shenjë që nuk janë të qarta. Për llojin e parë transmetohet se Aisha radiuallahu anha thotë që profeti sallallahu alajhi wasallam në fillimin e shpalljes që i erdhi ku erdi shpallën fillim fare thotë pjesa e parë e shpallës thik ishin ëndër dhe Mirri si që shikonte dhe i dindnin siç e shikonte si si, si do të mos barti reagimin të lloj formë aq të qarta. Edhe kë do të thonë është, domethënë, një prishjeve të vërtësisë ëndrës që njeriu i ideal ëndrës si e shikon. Edhe por vetë Profeti sallam ka thënë që kur të vikojë fundit, kur të vikojë koha e fundit mund para kemedit, ëndër e besimtarit domethënë është diçka shumë e rrallë që gjeni. Kush kupton hadithe, la ta ka do tek divruyan mu'min. Gjatë nën mundon, gjatë sa nuk gjen kur thotë, ëndër e besimtarit kur të vikojë kohen e fundit. Në çdo scor fondit fitën e njeshtuar, sprovat e njeshtuar dhe këto i bën Allahu Subhanallahu Teala si përforcim për besimtarët. Tham lloji i parë është ajo që është përmendur hadithën e Ajshit, se si po Jezu sallallahu alaihi wasallam shikonte gjashtë muajt e parë ëndrat dhe i dinin siç e shikonte. Kurse lloji i dytë janë të ëndrrave që kanë më për shpjegim. Me ëndrë të tilla profeti sallallahu alaihi wasallam ka parë në shumë raste. Për tyra ëndrave është ëndra që pa para luftës së Uhudit, që pa sikur shpatëti u thye, gjithashtu pa sikur një lob ose lob thërreshin. Edhe pyetën sahabët duke qenë Allahu si shpjegon këtë lloj gjëje? Pa profeta pa recollallahu selam t'i shpjegimi sajtë është që është një fatkeqësi ose disa fatkeqësi të Allahut të kshojtë mirët të familjes ime. Kësu e shpjegoi profeti sallallahu aleyhi selam tandrë, kjo kishen ne nevojë për shpjegim. Kjo tregon ndonjëherë që ëndërt janë disa lloje, ka po rëtur të që kanë nevojë për shpjegim dhe kanë ka po rëtur të që nuk kanë nevojë për shpjegim. Kemë një gjari që ka treguar me thënim lozi, transmetohet nga Hammad ibn Salama nga nga Thabit nga Shayb ibn Hawshad se një për sahabë i quhet Saab ibn Juthama, dha'uf ibn Malik, ishin duvlezër që duon një dom shumë njëri tjetrin. Dhe i tot Saab i Aufit, ovlla Nëse ndonjëherë për ne është vdes për para tjetrit, atëherë po vleti dharë titrën në ëndër. Ne i thotë ky vllai vetë, a ka mundësi kjo gjë? I thotë ai po. E atëherë thot dhe vdes ky sahu, juqë sahb. Edhe shikon au fi në gjumëtë dhe i thotë oh vllai voc. I, I thotë ai çfarë bëri Allahu me ty? I thotë Allah subhanuhu tallah më falë gjuna votën mbasi mbas fotësi më dinoran. Edhe pash në qafën e tij i thotë unë të nxir. Edhe apo këtu çfarë është? Sot janë janë 10 dinar, të cilët i mora borxh për një çifuti, edhe ndodhen në filan vot në këtë lloj në këtë lloj me një mëvojcësi të veçantë tia vaji. Prandaj i jepën atij. Edhe i thotë ky çdo gjë që, që kanë ndodhur në familjen timin ne na ka ardhur lajmin të botë ku jemi ne. Atërzëgohet au fi, dhe shkonte familja e tij dhe i gjen 10 dinarët në atë lloj formë siç ishte e ishte për shkuar në ndër. Edhe i merr dhe i shkonte çifut dhe i thotë A i ke borë, atë ka borë gjithë të sahabi, i thot e po dhe atë rgonë dinarë, to janë ta manë fixat dhe që më ka borë gjithë mua. E në e e borë gjithë. Gjithë shumë një gjarë, një gjashtë më këtë është, një gjarë që ka ndodhër Thabit ibn Uqais, ibn Shemmas. Ka që një për sahabëve, i cili uvranë me luftën këndor muselim e të këddabi, i cili ishtë e, e gjenështarë i që përndonë së ishe profetë, Edhe luftuan muslimanat kundër Beni Hanifes, Beni Hanifes, e fisit që mbrontë ata. Edhe luftuan dhe u mundën 3 herë muslimanat përpara këtyre. Ata shkonën te Ibn Qaisu me Shemas, edhe Hudhaifa, ma, Moula Hudhaifa Salem, Moula Hudhaifa, edhe u thon shokëve të tij, u thon nuk luftojnë kështu, nuk kemi luftuar kështu kundër porizonëve. Na hapën një grop, edhe qëndroin atë që mos mundën të mbafin. Vë luftojnë do deri sa vdesin. Ata erdhin mbasi vdes, e shikojnë për muslimanë dhe thabdin Ibn Qaisu me Shemasin nën dorë. Po ai thot i thot thabit dikti në ëndër muslimanit. Shikoi thot un kur vdiqa dije ka lënë një musliman me mori edhe mori atë murojin time dhe ishte muri i shtrenjtë e mori dhe i ku e ka në filan vend me filan cilësi dhe për shkuan se ku është mbi të është një tanxhere mbi të është një diçka tjetër shkozo do ta gjej shko tho i falit në olidin të shkoj ta marr atë t'i ja api filan personi shkoj tek ubeqrat e Allahun hum etiajmizën e personit që të lajë që të më lajm borxhetë mia. Edhe do të kujdesot, mos u shqesh ëndër të ta harrosh. Ti e parasysh këtë gjë, edhe ngrihet ky, shkojnë thotë kanë i Khalidun me Validet, shkojnë tek ai person, edhe gjëndjesë që të përkruajë nëntë. E marrin mburojen, ja e quajnë Abu Bekër ibn Allahu. Gjithashtu dhe me porosin që dha Thabit se i pa gjithashtu në gjumë duajë që filan të të filan, filan skllëvë që të lirohen, edhe i dhiron ubejkërullahi dhe, dhe kjo është domethënë vetë në ngjarjen ka ekzistuar domethënë histori që një i parashëti i parënon ato usijen porosin që jep një person bazik të vëkur. Edhe ja realizon atë. Ne këtu rikonojmë për roncën që ka ndodhur gjithashtu parashë për se pse ky sahabi Sumus mëse, mëse kishte parë të thabej në nder nuk do kishte çuar borxhin vend edhe gjithashtu nuk do kishte kryer këtë gjë si në pothuaj kryer një ëndër savapë. Hello në një temë tjetër. Përsa i bëj për shpjegimin e ëndrrave, dietarët kanë treguar që shpjegimi i ëndrrave ka disa rregulla. Edhe rregullat vetëshin mund të jenë të shumta, jepet da kanë kanë vendosur disa bazat përgjithësime, të cilat po ti ke të paraqysh njeriu, ka mundësi të krijojë një përshtypje të përgjithshme për çfarë për bëhet fjalë. Pëndasi që thamë që andaj shpigohen mend Kur'anit edhe Sunnetit sepse Kur'ani është e vërteta, por ti merr të vërteta, gjithashtu edhe Sunneti po asaj është e vërteta, gjithashtu shpigohen edhe prej shëmbujve të veçantë të njerëzit ose fjalët e urta që kanë njohra si të mund të saktë për njerëzve. Gjithashtu the shpigohet prej kuptimeve gjuhësore të marra nga gjuha arabe. Do i shkojmë gjithë së bashku. E para kemi shpjegimin mend Kur'anit. Për këtë shembuj kemi, për shembull anien Ania thon dietara dhëndrë shpëtim. Sepse Allah subhanahu wa taala thot punuho n e Islamin thonjeina wa ashabus safine, ne shqiptuar më të dha të tej në ku në në, në safinë, domon ania. Dhe kë tregon që nëse një person shikon veten se lëhur në anie, kë tregon shpëtim për një të keq që mund të bjerë atij. Dhe shikoj kë u morr nga Kurani, u morr nga Kurani, por jo në thllëpjanit para të, pa të jashtëm që ne e kuptojmë nga Kurani, por nga një nga një, një, një ide e fshet që ania të rregon shpëtim, si sh tregoi puna në Islam, ki është shpëtim. Gjithashtu, nga të treguar, domethënë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, që munafiqët do të janë si drujt, të cilat janë janë mbushetur në mur. Domethënë më shumë që janë, janë drut pa dobishë, nuk ofisur për turp para zgjera. Kështu janë munafiqët. Prandaj thon dietar, ti kush i thonë ndër? Dru, dru ose drasa, ti tregon për hipokrizi, nifaq. Njërë pot në nëmarishë nuk mund të aflu që finalë në këmuna fiku ose përshu, po du të shikuar të rethanët e dhjithë të andrës, tëpse një andrë mund të kjetë disa shenjën të. Mund të kjetë disa shenjën të. Edhe manë nësa i shpikohat. Bashkojnë të shenjën në një e tjetërën, edhe demë një kuptim i përbashkët. Edhe, dhe më thënë, drurë, ju shpikohat, dhe thamë që shpikimi ti dhe më thënë është, ti boguzi dhe duke marrë parashikimin Allah e Allahu subhanahu wa taala i thotë se anëhum qosho bimusneda që munafiqët janë si me qenë, ndruin, që janë masmoj, që më kanë druin që në mëshirën e mësuesh nuk bën parashikim. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala ka treguar në Kur'an që zemrat e njerëzve, jo besimtarë janë siguri ose më të fortë se guri. Prandaj një përshpigje që ka dhënë detarat, kur shikoi dikush shkon një shkëm, një përshpigje do të thëgë tregon tregon domethënë për ngurçin e zemraveve dhe ai thua se Muhammed ibn Sirin i, i erdhi një person dhe i tha kam parë në ndër thaj një person tha kam parë në ndër thaj një person tha që ishte brenda xhamisë në Zamis Gjami, la Kuriq fare kishte marrë shpatën në dorë edhe çau një shkëmb madh me xhamisë dhe çau me shpatën edhe i tha Muhammed ibn Sirin dha ky person pas mund t'i askushti për Hasan al-Basri tha i thii thaj ka zhveshur rroba tha rroba dovonë djyas është larg çdo çdo çdo çdo çdo gjë që ka lidhje me dunian, famëton. Edhe shparta e atit është gjuha e atit, mëancë të cilës ai çan zemrën që janë bërë gur, famëton. Ne ne jemi një, një ngurësimon e vërtetë, e kupton? Gjithashtu, lutem Allah subhanahu wa taala për hyrjen te xheneti, që ato janë kanë si me hunn ne veydum maknunun. Po ta ansepun me qën vez dot, vez, e kanë përshkruar ato që janë vez. Por entidade thon çikushikon një vezë në ëndër, shpjegimin sa i duon është grua. Mbasë mund martohet, mbazë mund ta ndaj, varet sipas sa si që mund të shikojë. Duko pozuan këyhet Kur'anore. Gjithashtu dhe veshja Allahu subhanahu wa taala thot për veshjen. Hun libasul lakum, gratat janë veshje juaj, janë veshje juaj, sepse e mbulon mbulon uretin e personit. Sepse ish grua sik ish fytyrën s'shoj s'a shfaq ditujt tjetër dhe e ruan në harami përna e lodhë dhe qytur u gruan veshin gjithashtu ka qenë devçmërin veshin por nëna dietare thon që nëse diku shikon ëndër që ai domethënë vesh një rrobe nëse nuk jesh i martuar një përkuptim se ai që mund mund, mund martohet ose mund të kuptojë gjithashtu devçmërie por nëna thuhet që, që proceson nën pa në ëndër njerëz që kishin veshur kishin veshur domethënë jelabi diku tani jelabia drejtu dotë domethënë sipër të karnorit diku dot e bëj diku domethënë deri te gjunj diku me poshtë E thot pashum mirë veshëllonoj ti kehesh ke kishe veshur një rrobë që e trithëz zvarthët, e trithëz zvarthët. Edhe i thonë dukeu, "Lau, si shpjegova?" Tha, "Shpjegova që ky kuptim i saj është feja, besimi. Domthonjë që sa më gjatë të kesh rrobën, aq më bezimgar të je." Dhomi, i cili kishte bezim më darë të ka shumë ti, shumë më të tjerëve, ishte rrobën më të gjatë. Për çka Allah e thon Kur'an, "Wulibasu taqwa, zalika khair." Follë veshja, edhe veshja, kjo është kjo është veshja më e mirë. Gjithashtu Një prej domë gjërave që janë shpjeguar në Kur'an është uji. Uji, një përkuptim që kanë dhënë dietarët është që uji është fitnë. Kush shikon ujin, mm. shumica përhumë të marrë lumi, von Biblën e anta, kjo është fitnë. Sepse ujin Allahu subhanahu wa taala ka thutur fitnë në Kur'an. Fot Allahu subhanahu wa taala la asqaynahum ma'an ghadqan linaftinahum feeh. Fot, dhe nëse ata do t'rreguonë këtë varg me duke do hedhim aty ujë, shumë shumë nga nga qielli për të për të futur ato në fit në anë të lloj gjëje, sepse Allahu më kanë tani sponsor njerëz me të kia dhe më të mira. Edhe fitnesi është më të keqe dhe më të mirë gjithashtu. Prandaj dietarët thonë që një përkuptimën e ujit, edhe kur tregojmë të tokuptimin që po themi, to janë në limit ose çka që, që po tregojmë një përkuptimën, nëse mund të ketë një të njëjtë gjë, ul një kuptimën, një zgjuptimën, ka të bëjë me thallnat me personin. Domethënë, erdhën dy persona tek Muhamedi ibn Sirin. Njëri kishte pas nënë rzanin Ai tha o imama ka parën ëndër sikur Thrisia e Zanit. Ai tha do shkosh në Haxh. Edher një person tjetër ai tha gjithashtu ka parën ëndër e Zanit. I tha, tha Muhammedun Mesirin ti thë do vjedhësh do të pritet dora. I tha ata si kam mundi, ata si kam mundi si dy persona pa njëtin në ëndër aty u shpikën ndryshsh të dyve. Ai tha po ato ato dy nuk ishë një sojtë, një të dy nuk ishin njësoj të njëjtë të dy ndryshëm sepse kë i parë ta që më erdhi kishte parazanin, kush një i duksh njëri devotshëm, po ta me pamë pamë ditur që pamë devotshëm, po ta Për të thënë njëra shpik kuptimin e mirë që njerëzit e voshë, u shkon në diell, u shkon hax. Sepse Allahu në Kur'an wa'adhin fi an-nasi bil-hajj, do të thotë njerëz me hax, të zani shtiri, të thirr njerëzit për në hax. Por kjo thënë që para të vijnë në hax. Edhe unë gjithashtu din një rasim ka treguar një një vllazë musliman. Ai më tha, "Pashë ndërtha, sigurisht po e thini që zani më shumë fuqi për janë që përpara haxit." Edhe unë i thash atij domthonjë që do të shkoj në hax fatikis nuk shkoi në han për shkak të shokut të tij. Edhe kjo domosht është vërtet që ndonjëherë disa raste që dikush e shikon një anë dhe nuk u shpërtoi por për shokun e tij. Jo, por kjo domosht është nga është nga raste më të fshehta që njeriu domon e ka shumë vështirë për ta ndolluar, mëton. Njëherë duhet sikur rrethana se dikush më shkon katlec për shkollë, dikush e ka shumë vështirë ose të pamundur, ata shikon rrethana që nëse është pamundur për ta mundëtitë të, të tjera për dikët tjetër. Në qartë edhe për të dytin tha unë shpikova këshuza për dytin që a i dhe më thëmë të dhije dhe sepse Allah ka thëm, kura, se par, si dhe voqë, më ka thëmë kuran sepse e parë një një një një dëvoqëm dhe Allah më ka thëmë kuran fa edhe në mu edhinun e jetu heliru inë në kumë në sarikun e thirë një thirës oju karvan një në hajdut më thëmë më surën në Jusuf në hëndë kuranit në zorë i të, optodë, i të më të të të të të të të të të të t Një për gjërave do të më shpjegojmë nga Kurani kemi mishin mishin onë i cili është i pa i pa gatuar. Mishi i quhet i pa gatuar. Ngjënia e tij tregon që njeriu ka rënë në dibet dhe është duke ngrënë mishin e njerëzve. Sidomos kur shikon që po, po ha mishin një personi. Sidomos kur shikon kur shikon mishin e një personi. Sepse ashtëç ka thënë Allahu në Kur'an, "A juat duha hdhukum an yaakul lahma fi maytan fajriitumu adashruna him peyush t ha mishin Allah vet ku është i vdekur, nikoj qoftë lloj gjëse sa pëlqeni." Shurës dhe Gjibeti. Prenë të jetarët ka thënë që kushit ka më të lojgjerë në gjumë, të rgojnë që aji dhe më thënë ka rënë në Gjibet. Edhe është duke nga në mishë njerëzë, ose dhe hajë mishë njerëzëve. Kemi për shumë një rast se ka të rguar El-Kadiri, është një për shpeguzve të andrade, transmiton nga Ibnu Serin, Allah o Mëshiroft, thotë e rrdi i personë dhe i thaë Muhammed e Mësirinit, Kam parë në andër tha si kur unë gjitha të si për shkallëve Si kur unë gjitha të si për shkallëve Edhe i thë mu hamele në Sirini Ti tha je njëri tha që përgjohë njërzit Je njëri që përgjohë njërzit Sepsa Allah subhanët talë e thotë në Kuran Em le hum sulle mu jeshtemi jo në fi A ka në ta shkallë Ku unë gjitha të dhe përgjohën Dhe me thotë përne lëdhë Përne thotë kri që e kumëtër për kësaj Dhe në jerdi Muhammedun Serinit një grua. Të cilën e kishte dërguar fatisht kësaj lidhem me këtu të po tregojmë që doli një rast që mos e harrojmë. Një shëndër e çuditshme. Po dërgi një grua e cili ishte shërbëtoreja e mbretëreshës. Mbretëresha kishte parë një ëndër, por kishte turp ja tregonte vetë Muhammed Serinit dhe dë dërgoi për breshën dhe i tha, "Kam parë në ëndër se kujdolam në rrugë hapa këo dhe kush vin të bëntë më realitetin, je mërt të bëndë me mardhënë mua." Ita mjaullësinë duke pasumutë sigurisht thonë. Sa shikon atë të llojan dera. Kjo ndërsa ai tregon 1-1, takon tha targon, një një gruaj e thosë një personi vetë që është i lartë që ka postë. Po edhe unë e tha, kam parë tha. Me se çdo çite punë tha. Ai personi që ka parë tha në kuptimin e saj që do bëj një punë të madhe, të hajrit, që do të përfitojnë prej të gjithë njerëzve. Ësë më të vërtet domoshem e është për të rishë bëri një burim që primi pinin prej të gjithë njerëzve pastaj pra të ujin, domthonë. Përfiton njerëz prej të gjithë burimeve. Kemi dhe më thënë form tjetër për përshlygimi në ndërëve, ma të hadithet profetit s.a.s. Për i tjurë e kemi përshëmullë që përri s.a.s. ka thënë për miun, që miun është fasikë, fasika, el tha, ra, që është në gjuhën femororë, është fasika, dhe më në një e prishur. Për në kush shikon, kush shikon, thëtë kush shikon, thëtë, miun e ndërën, këtë të rgojnë që ai e, e, e, e, e aygu është një grua e cilës asht pa se ka njëri i prishur. Edhe thuhet që shkoi tek Muhamediun Sirin, i bën Sirin një person dhe i tha: "Pashta në ëndër sikur shkela 1000. Në shkela më këm than 1000. Edhe doli për i praponizës miut një hurm, një kvar hurme. Është shpikim i çuditshëm atë Muhamediun Sirin. Shkela po ta po ta po ta promovon gjuna arabe, shkela gjuna arabe është një fjalë që përdoret për mërdhënin seksualë. Nëse një djalë përdoret me këtë kuptim, me kuptimin që është këll me këmbë, edhe ai mori kuptimin tjetër të fjalës. Kupton Muhamedit se ai tha, "Ai Miu tha, është gruaja jote e gruaja është një njerëz i prishur," tha, kupton? Edhe edhe do të lindë ty një, një djalë i mirë. Kupton? Do të lindë ty një, një djalë i mirë. Edhe thotë, ja shpjegoj më anasaj që Miu është gruaj i prishur me anti hadithe që përmendin. Gjithashtu edhe brinja, ku sikon një brinjë, mbase muzikoi për shkak të këtij po e drejton atë. Brinja ka thënë paqja e selem dat katërgoj të gruaja është si brinja e shtrembët. Kupton? Pranë të dietarët, kur shpigojnë ëndrat, një përkuptimin e thonë që brinja tregon për një gruan. Edhe fatishem edhe në hadithe janë të shumta ose domunë hanë gjëra që mund të tregojnë lidhje me këtë temë. Vetëm se duhet pasur parasysh domunë që hadithet, ato cilat ato cilat duan diqën të thonë në të gjithë në, në andu, të gjithë një në shpjegimin e ëndrrave janë hadith të sakta, sepse janë sepse janë hadith të sakta, atëherë nuk mund të merren për bazë. e dhe fak të ishtë më mund në gjare danë të shumë, pa kemi një lojë forme tide në shpegima e andreve, shpegima në anë të, anë të kuptimi gjusorë. Shpegima në kuptimi gjusorë do thotë që ti merë kuptimin, nga anë gjusorët fjales, edhe dhe dhe dhe dheu përsa dheu nëουν një lojë kuptimi, dhe dhe dhe të një lojë kuptimi. Të rrasë me tohë që shko një person të këtë Mohamed i Mesirini dhe i thot pashta si ku një që duke shkeljë në tokën tima, një tokën të ima në një tokën të ima edhe aty ku shkelja thot didhe një gjarë për thot një kohë gjarë për i po gjarë për në gjurë në arabe i thot hajje hajje dhe fjallë hajje në gjurë në arabe kanë gjeshmërin në fjallën hajat që do thot jet dhe Mohamed i Mesirini i thot ti thot përgë u duj ta mbjellësh tokën ti do të mbij në të domun shumë do të mbij shumë gjëra të mira sepse domthoni haje do të jetë dhe e shpjegoj domun që kudo që ta mbjellësh atë do do të kenë të jetë domun do do rritet dëbësia gjithashtu kemi hadithin e profetit sallallahu alaihi wasallam që thot profet ose në pasnjëherë në ëndër sikur vjerë në shtëpinë ne ukba ibn rafi' shoqët ukba ibn rafi' a thena solan Hurma Hurmat ibn Yoma be nga, nga një person i cili ishin i quajtur Qushe Ibn Utabe e thot dhe unë e shpjegova thot që lartësia do jetë për ne domethënë kënaria do jetë për ne në këtë botë janë në botën tjetër dhe feja jonë është më e mirë nga ngën zorët e këtij gjëje sepse thot Aqba ibn Rafi' Aqba më fenë aqba që do të thepë fundimi Rafi' domethënë rrafë ungrit domethënë përfundimi jonë do jetë i lartë domethënë përfundimi i fesë sonë do të ngrihet lart Edhe uh, hurmat, hurmat, yani besim mir. Prandaj profesori nuk ka thënë ka përshkruar që besimtari i cili, domthonë, besimtari doon, i cili nuk e lexon Kur'anin, por besimtari mir, ai sekunë si sekunë si hurmë të se cila ka shije të mirë, por nuk ka erë. Domthonë ka ka i ka një qellim mir hurma, kupton? Kjo është ideja. A do të thotë pa risa se në thejë jonë është bërë mir, sepse prej fesë, më besimi, me njeriu merr besimin e tij. Ne shpjegojmë Ibn Taba Ibn Tabatai është personi. Nga fele Tabai yatibu tiban. Thu po tiyb do të thotë mirë. Dhe ky personi që është Ibn Tabai, biri i mirë. Ai e shpjegoi domoshem që te janë bërë mirë dhe përfundimi do jetë i lartë. Nga fjalët e nxorrit, thuaj se Muhamedi Misrin i shkon një person, një grua, dhe i thot kam parë një ëndër. I thot Muhamedi Misrin, kësaj gruas, a do mlesh të vazhdoi bukun sepse po ishte duke ngërrm bukë. Apo do tërgojshë në ndërën? I thothë të tërgoj, thothë. E dhe vëzhdothë, dhej. I thothë kam parë në ndër, thothë, si kur hënë, hënë, hyrit e këthoreja. Thoreja është një grunë buluje është në gjurë në rabë, një grunë buluje është dhe shumë i një orë të ka rabët, mund t'in 7 -8 uje, me duke duke o 7 të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të E thot hërna gjurje të ty Edhe djojnë njëzës që më tha Tërguja këta ndër Mohamedimë Sirinit Kure gjëkë të Mohamedimë Sirini I tha më përsi dhe njështë i thethe I ndryshën gjurje fëtyurës Edhe tërguja E terë këju në më thëmë ka ju bargu me dorë Edhe i ku i mërzitur në shpi bërë dhe u shtri I tha motër që ki që i mërzitur I tha e gruja për të ndonë Thënë së ndovdës të më sht Edhe ajo grua pretendon se un do vdes më 7 ditësh. Allahu aleh el-shfeegim sa jam, ne rregull marrë domethënë ka thu Suraya, Suraya është një şey mbi yje që, që thon arabët. Thon domethënë la yufarriqu baina thara wa thuraya. Nuk bën nuk bën dallim ndërmë thara, thara që të dheu. Edhe thuraya, thuraya që është që çuçi i qumbull i yjeve. Nuk bën dallim. Domethënë në të vërtetë thot nuk bën dallim, domethënë domethyre ka dallim kurse nëntën do të punën e saj në mënyrë nuk ka dallim. Prandaj thotë athra mis suriya, do të thonë ai e, e shpjegoi që fjala suriya do të thotë dhe, sepse dheu do dhe po të thonë kanë gjejmë një nga fjala, po ta shikosh vetë fjala suriya, origjina e saj vendet të fillojnë fjala thava. Çdo folve. Atëherë thotë kyse kyse raja ka 738 yje. Ë thotë hana hyri të dhana, e shpjegimin e hanës, si domthoni dietar një kuptimën e saj është është një person i lart, i cili domthon ka ka ka vlerë tek tek njerëzit, mund të jetë art, mund të jetë njëri me famë me më radh. Pandronia e tij mund të kumtitur ose eclipsi i tij mund të jetë kutimkesh, vdekje ose largim më, më radh. Për këtë pa sikur hyri Hana ku thuria domthon ndrye, jo një person i lart dhe fakti që i thonë shko të veuani në Sirin dhe unë nuk ka bën me ta. Dhe fakti që ka 17 ose 28 yje tregon që në kaq ditë ti do të vdesësh. Ai më të vërtet priten 7 ditë dhe një picë. Muhammed Rymiserim në mund, ka të qëdhëtime të, të qëdishme dë mund, që kanë bëjnë me gjuhën arabe për të kuptuar andrat Fatik ishtë më në spikimi e andrat dë mund, luk mund të bëjnë të gjithë dhëllu njëri ju Shpikimi e andrat u të kone dhe më thë natry injërët cilët njofi Kurane i Sunetin ose u ka dhenë Allah vëndi për, për të rritër për të njohër dë mund atë vërdërtsin e andrat pandej dhe Allah subhan që të gjimë në ndra e kaj qëtë fedva, e kaj qëtë fedva, dhe fedva do të thot që nuk i takon shduku që të japi fedva, në kjo të rgonu e që njeri duhet duhet duhet duhet duhet duhet në sami matur nuk të të qëshesim, qështë një merë nëci, ka të bëjmë një një pjesë profecis, pa në e dhe thotë El Khalil ibn Shahin, Allah me shumëve cilë ka që një për shpikuzet e ndrave, thotë nuk duhet që të të rgoshë në ndrave të të të Edhe duhet që ai personi që si nuk di nuk e nuk e njeh dijen e ëndrave, mos e shpjegoj, mos e shpjegoj as kujt ëndrat. Sepse ai merr gjuna për të dëgjojë sepse ato janë si janë në sifet vaji. Edhe ajo është domthonjë është një dije që ka të bëjë domthonjë një dije veçantë, kjo do të bëjë më tash në shpirtin. Sepse Allah subhanahu wa taala dhe kjo mbaroi fjalë aty domthonjë, vëzhdon, po thot Allah subhanahu wa taala i thot Yusuf, o juaj shok, na vërtetua në shërbim të shtatë malorëve. O Yusuf, o njeri i mirë. Na jep fatva në lidhje me shtatë lopët që ka parë Zoti. Na jep kërkon fatva. Tregon domosdoshmë që ai ka fatva. Nuk është asgjë tjetër domosdoshmë që njeriu të marrë përsipër shpjegimin e ëndrrave. Por nuk është kush një person që di të shpjegojë ëndrra, di të shpjegojë dë çdo gjë. Muhamediun e Selimin kur py kur i vjen një njerëz kishte rastosh nuk e di kishte rastë domethënë pyese shumë shumë shumë edhe mendonesh për të gjetur një përgjigje për të edhe kjo logjë tregon kjo që po them ngatë tregon që njeriu duhet të jetë shumë i kujdesshëm edhe mos marr përsipër domun shpjegimin e ëndrave sepse mundi ta humbi me dë shajtani e sa e sa njerëz mund të humbi shajtani me ëndrat vjen shajtani tregon tregon person në një ëndër e cila mund duke të duket e mirë edhe shkon vepron atë që mëndon ai se është në ëndër edhe dhe kusen humbje. Duke menduar se ai në ëndër po bën atë që ka urdhëruar Allahu. Edhe shkon vepon disa gjëra që mundin haram për të. Edhe pastaj kur e vënë kur e shkon vëndën e tij që kanë haram ose kanë një fiton ose kanë një gjë akoma më të madhe. Prandaj transmetohet se Imama Ligu kur pyet për ëndrat, ai tha, a mund të shpjegosh çdo kush ëndrat? Përgjigjja e Imam Ligu ishte që, që tha, a luhet me profecin? Sepse përveç se ne të kanë thënë nuk kanë ngelur nga Profecia ime vetëm se ëndra e mirë të cilën shikon besentar ose shikohet. Lidhur këtu ka thënë që shpjegim që ëndrat e mira janë 146 e profecisë. 146 e profecisë. Shpjegim profecis i ëndrës së dietar është se dietar do thonë që profet ozlem 6 muaj të parë, 6 muaj të parë të profecisë tiki ka pas me ëndrra. Që do thotë 146 e gjithë jetës tiki profetike profet ozlem ka pas me ëndrra. Me ka pasur ëndrra të cilën shikon dhe i dinin siçi shikonte. Pande e kan thënë në këtë hadith që ëndra që është prej Allahut është një dys e dyshëshme profecisë. Domethënë ajo një gjang asaj që ka për profecisë në fundin fare. Jo se ëndrë është profeci, por sepse ëndrrat dhe profecitë kanë një kanë një nitë ngjashme sepse ëndra është prej Allahut subhanuhu te gali dhe tregon të diçka e fshehtë, sikurse te profecia është prej Allahut madhëruar dhe tregon të diçka e fshehtë. Mirpo ëndra nuk tregon ligj të rin islam, por mund të çë tregon një njëri, një qetësim për njeriu një dimë më atë që kanë dijekur që si dhe jo ta marrësi argument, ose mund të mund të mundi t'rëgojë njeriu një përgëzim për atë që mund të arrijë ai ose parajmërin, por dishajë që mundi ndodhja e tij, ose që duhet të jetë kujdesë mos ka në ndonjë haram. Prandaj kemi një, një rast të tillë, një tingjashim këtu, që shkon një person te Muhamedi më yrsirin dhe i thot, kam parë në ëndër, i thon kam parë në ëndër sikur isha me disa njerëz, dhe po mbanim xhenazen e profetit sallallahu alajhi wasallam. Në shikopotë shikosh se mund të marrësi më supe. Po ti shikosh shumë i parë, njeriu për shon që nuk ka njohuri thotëu odhën thot, e ndërbur, manxhënazën e prozason se ne vëmë gjë të madhe. Manxhënazën e prozason se ne mundon, njeriu që nuk ka njohurinë këtë lloj fushe, kujton se është ndërë mirë të karasia mund të bëj disa vepra që si që do të them, mund të janë të gabim. Do të më të shpjegim, ndajmë shpjegim nga koka e vet, thonë edhe mund të kalojë në humbje. I tha Muhameditin se i them, ti tha shoqërohesh me disa njerëz që duan të varrosin synetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Në më të vërtetë ai ishte qëngjësor më favorit i tij personi. Ti tha do të mund ti tash të qëngjësh më të sa njerëz që varrohu gjën e varrosjes së neni paqja allahut. Prandaj domoshta duhet që jeni të kujdesshëm, sepse ëndër domoshta janë janë shumë delikate, janë dije shumë delikate edhe rregullat e tyre dietare nuk janë stabile. Në çdo kohë ka rregullat breçanta, prandaj domoshta nëse dikur një llojëndë të kishin një kuptim, bazen sot e njëjta ëndë mund të ketë kuptim tjetër, nga që kanë ndryshuar gjendë njerëzve, ndryshuan të njerëzve më radhë. Kemë një çështje tjetër e cila është nga çështjet më të rëndësishme në lidhje me shfigimin e mesh me ëndrrat. Ç'është çështja e shikimit i Allahut subhanahu wa taala në ëndër? Shikimi i Allahut subhanahu wa taala në ëndër është një nga gjërat më të madhaja të cilat mund të shikoi mund të shikoi njeriu në ëndrën e tij. Pandajto u është pyetur Muhamedi Mesirini, ëh, është pyetur Muhamedi Mesirini, ai i kanë thënë që kush e duket ëndër më e bukur, tha ëndër më e bukur tha është ajo ëndër në cilën i njeh shikon Allahu subhanallahu teala. Gjithashtu tasmohet që Muhamedi Mesirini ka thënë kush shikon Allahun subhanallahu teala në ëndër, duhet i folur që Allahu po i flet këtij personi, këtë tregon që ky person është është i ndar të Allahut mëdhor, ka lërë gratë të Allahut mëdhor, sepse Allahu thot në Kur'an وقربناه نجيا ذن يتعرفوا متى دیफोलm ati nga afër kujt Musa alayhis salam gjithashtu thon ton të shpjeguesit ëndrave që kush shikon Allahu subhanahu wa taala në një vënd nëse mbahen me telefon ku keni folur me një nisim që Allahu subhanahu wa taala shikohet dhe tash edhe fazë mëje për të thënë çështje thot shikohet në një formë por jo në formën e tij të vërtet asnjëherë sepse Allahu subhanahu wa taala nuk mund ta shikohet të besimtarin të dyja në formën e tij të vërtet Todaç në shi, nëse shikohet në një vend ngjumës, shikohet në një vend, atë këtë vend e mbulon drejtësia. E mbulon bëreqeti, e mbulon gzimimi dhe mirësia, sepse Allahu subhanahu wa taala është i vërtetë, e dëshojtë që vjen për pritjes e vërtetë, do është e mirë në botë dhe në heret. Sot Ibnu Hajar al-Asqalani gjithashtu dhe pojetika transmetuar al-Qastlani në ndërmjet mova e movahem që lëndë e lëndë e njië fotë e kanë domethën dietaret e kanë konsideruar të lejuar ç'shikoj njeriu Allahu subhanahu wa taala në xum në të gjitha format edhe nuk ekziston njëti domethën në njëta domethën njëti mendim përputhur në lidhje me shikimin e profetit sallallahu alajhi wasallam sepse për shikimin e profetit sallallahu alajhi wasallam dietaret domethën ka disa kushte të veçanta që inshallah do të përmendim Nëse për shikimin e Allahut jo, por arsyse sepse besimtari nuk mund ta shohë Allahun në pamjen e tij vërtetë kur, por do shohë një shembull, dhe në bazë të shembullit tregohet diçka që i ka lidhur me besimtarin, qoftë me besimin e tij ose me jetën e tij ose me problemet që në, që mund të ketë ai. Ndërsa shikimin profetit sallallahu alejhi dhe sellem nuk ka nevojë në, në shumë raste, nuk ka nevojë për shpjegim për arsyse sepse njeriu nuk mund ta shohë profetin sallallahu alejhi dhe sellem si shembull, por do do ta shofi në pamjen e tij të, të vërtetë siç kanë ai që të quët që e ka parë në të vërtet, se përreza ose në më ka thënë kush më shikon mua në përmjën ti më të vërtet, a i më ka parë, sepse shqetan në më time. Edhe kjo që nuk në mërë formën ti më të vërtet. Dhe kjo tërgojme që nuk ka nëmë për shpjegim, sepse a i shikon në përmjën të vërtet, dhe zhdoj që gjithon të a i është në vërtet, dhe së mund të jetë në mund dishka tjetër që të ketë dishka të sh kan rënë dakord që Allah subhanahu wa taala lejohet, masha lejohet wa Ta në më shëluar, nën i thamë që shikoi Allah subhanahu wa taala në ndër. Edhe këto gjëra domosdoshmë ne kanë treguar dhjetarë të njëjë pasitare, bile kanë transmetuar libra të tjera shumë ngjare të tilla, të cilat në të cilat tregojnë që besimtarët kanë para Allah subhanahu wa taala nëntë. Edhe këto gjëra janë treguar nga profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithin që ju domosdoshmë e keni dëgjuar edhe tjetër, të cilin tazemtonim Imam Muhammedi, që profeti sallallahu fot e pashallahu subhanahu wa taala në ëndër në formën më të mirë në formën më të mirë nuk është formë në formën e vërtetë por në formën më të mirë edhe kjo tregon domosdoshmërisht që pres ose në ka parë dhe kjo tregon që ajo të çkohet sepse kjo nuk është veçantë për profetin sa selam dhe as nuk ka argument që është veçantë për ta edhe gjari, rgojnë, për këto ngjarjeve të cilat tregon ngjarjet vërtetë që besimtar i kanë kanë parë Allahun subhanahu wa taala në ëndër kemi një gjarë që ka të tërguar imam al-Khatib al-Bagdadi që smetoh nga Abu Hafs Umur Umur Umur ishte, do më dhe në këj personin që në që qësh e Abu Hafs Umur ishte djali i motrës e bishëri më nënë haret e dhe tërguar, tërguar nënë e motrë i motrës e bishëri më nënë haret e er dhe një person të këtë këporta e shpis të bishërit edhe të rëkinjë në dhejër dhe në një përqë që që është i tha duha bishëri, i tha të, të dodh lidhoni tek bishëv, kjo bishë ishte një adhuruesim ata k Allahu subhanuhu teala. Isha adhurues shumë i madh dhe ishte i njohur tek njerzit për adhurimin e tij. Edhe i thotë, del ty, dhe i thotë çfarë nevoje ke? I thotë bishëri ti. I thotë aty bishëri, i thotë ai po. I thotë çfarë nevoje ke? Thotë un kam parë thotë Allahu subhanuhu teala në anër. Edhe më tha mua, shko tek bishrit, e më tha mua, e thotë personi, "Ti shko tek bishrit, po bishëri, sikur ti të mbosh seç dhe mua" Mi push, obishaqo sigurti të bush serë sërë dhe mua mi push sot. Nuk më nuk më jap do të domoshta hakun tim, nuk më do të falëndërimin që që më takon mua për për gradën e lartë të ngjiturën tim tek njerëzit. Ne thot obife sigurt të bush serë sërë mi push sot, të bush serë sërë të trisht vend duke bursa mi push sot. Nuk e kruaj do të falëndërimin që ke bërë detyrë ndaj meje për vlerën e lartë për gradën e lartë që më ngjitur i ka ngjitur emrin tat në në të gjithë njerëzve. E thot ky personi e pastë ëndër 2 ditë rreshtat. Atë i thot ky bishi, "Të lutem, thumosa të të rreguhet ëndra s'koj." Edhe largohet dhe kthehet bishi në kibla, bën sjetë, fillon të çajë me të marrë, thotë O Allah, "Nëse ti më ke ngritur mua gradën në dynjë, që më, çtë më të më ndihjësh rast, mua të palërat e mia në botën tjetër, atëherë më shpito mua dënimin tim të dynjës, Ajsa më ban trupi im O Allah." E kjo do më ndodhë një rasë, dhe raste fatishem të shumta që janë treguar për gjithë të arve, për persone që kanë parë Allahun Subhanu Wa Ta'ale, dhe për këtyre për shumë rrasë kemi dhe rrasë imam Ahmedit, thua që imam Ahmedit ka parë Allahun Subhanu Wa Ta'ale në ndër, edhe pyet o oh, Allah, me qëfar mund të afrojë të robi të këty, më shumë. I tha ma anë të fjallës ti më Ahmed. I tha edhe pse nuk e kupton? Tha edhe pse nuk e kupton e ta. Edhe transmitimi i shumë e shumë gjerëve të tila pre Djetarëve në libër dhe tyre tërgojnë që ata të gjithë e ndakort Që kjëllë gjithë e lejuar në istam Mje përsi që thamë Allah subhanu ta lukun të shikohet një gjumë Në formën të të të vërtet kështë e për mundur Por shikohet në një pamje si pas gjendës besintare dhe besimit ti Edhe raset në cina i shikon Kemi në cështë dhe tjene që shërë në cishme Në lidhe me andrat A janë andrat argument për të vërtetuar një qështë të të islamit? Normalisht ëndrrat nuk kanë argument për vërtetuar çështën e Islamit sepse Islami është plotsuar. Allahu te thon Kurani, "Liho ma'rutu lakum dinakum." Ço do të bësoj për ofrin tuaj? Në Allahu subhanahu wa taala ka përforfen, "Nuk kamun nevojë për plotsim." Çfarë kishte nevojë për plotsim u plotsuan konë profet Oselam me pohimin e tij, me fjalët e tij, me veprat e tij ose me kundërshtimin e tij kur e kundërshtoi për t'ruguaj që ishin ndaluar. Përndryshe, nuk ka fetëre. Edhe kjo gjë treguohet sepse njerëzit në lidhje me ëndërtën e ndarë në tre grupe. Në lidhje me lidhjen me ligjet e Islamit. Kemi prej tyre të cilët kanë mohuar ëndërtën e fara, ëndërtën që vijnë për Allah, ata i thonë, i nuk i pranojnë, për këtë kemi mua tezilet. Edhe kadri, të cilët i mohojnë të gjithë llojit e ëndërave. Mohojnë argumentet që i tregojnë për ëndëra. Kemi grupin e dytë, të cilët janë sufistët, të cilët i ngrenë aq lart ëndrët, aq sa i përdorin dosi argumente në fe për të vërtetuar çështën e fesë. Por do vërtetuar çështën e fes. Ai thonë që e kthen të lëjohet tek ai i quhet dhauq. Shija, o ke është një shihe që nuk e kuptonin ju thot. Ju nuk e kuptoni të shihe. Tashhi e kupton vetëm nëse jemi të divorcuar, afro Allahu dhe shkemë ndër tilla ose na shiron nga raza dhe ku jemi zgjuar. Për ne të lëjohet thotë e ka shpjeguar Imamul Ghazali dhe ka treguar që palarët e tyre arrinën në Tulligrad që ata i ndjenin gjykimin dhe thanë mund shiheve këtyra. Për ne thotiv në thot, Arabiun nga Imam Imamul lare të tyre thotë Të gjitha njohuritë tona burojnë nga njohuria nga ajo që quhet që dhauqshie. Dhe jo për asaj dije, domthonë e cila nuk ka nuk ka shijen ta. Para të tregova që ky ky Ibn Arabiu thot për hadithin që ka thënë Borison Sallam, uji i Zamzemit është për për atë që nihet të pijet. Thot unë vë këto hadithot, unë e kam vërtetuar, thot domthonë që them që ky është i saktë sepse kam shijuar vet epivognia uni zënse për një çelësim do dhe arrita çelësimin e deshapo. Kjo kë këllëngjet është argument që ishte vërtet. Edhe faktikisht domon këta janë njerëz që që kanë dashja shkatoroni Islamin, domon më, më shumë se shumë të tjerë. Parashyje sepse ato duhet të hidhin push gjithë parimin e Islamit. Gjithë ato që kanë dietare por njohin e vërtetës, sidomos më më hadithë, të të më nore, më në lidhje me hadithe ose me edhe Kur'anore me vërtetën. Prandaj Imam Dehbiu tregon kur flet për për këtë ato thotë thot, thot, Imam Dehbiu, nëse të vijë një person edhe thotë Nëse të vjen një person që thot Lere Kur'anin dhe Sunetin edhe në sill logjikën, di se ai është buxhedhi. Di se ai është ata është buxhedhi. Edhe nëse të vjen një person që thot Lere Kur'anin, Sunetin, logjikën edhe na fill shijen, që ne ti vërtet ti të mund të arrin, jo një mënd të mund të mund të shijes, duhet të shkojë në një ëndër ose duhet të zhijuar atë duhet të ngjallin, po mëlqeu e apo spo mëlqeu sa marr, atë në dinjë se ai është iblisi thot. Dihet sot Imam do të thëjë di se ai është iblisi. Nëse kë frizot largo, por nëse nuk e frizot, atëherë hidhur poshtë, ve dhe dera durn fyt, thotë ai dhe kurse të mbytet, sepse ai është vet i iblisit. Është thënë për këto me grupi njerëzish, të cilët ata thëje për ta, domethënë është marrë të shijeve. Kështu dhe në prandë të tyre shikojmë, gjë ndryshon pashallom, pashpafani sallam, thaq shumë, thaq ashtu, dhe un kam gju vetë raste të tillë shumë, ta prej sugjin që janë gjallë sot. Ai se njëri prej tyre, ti është që është në Siria, është në Halab, thotë Pash Profesor Salim 9, në, ju lodhe niko, thot, ka trasmetur Filani, ka Filana, e Fistani, ju lodhe niko me Libra, on pash Profesor Salim direkte, e pyta, e dukele Allahu qëllë që kemë nga mjera në një listat. E më tha që nuk e vëgjib. U tha kam trasmetur direkte nga Profesor Salim, ku shu lodhe një 4 trasmetur Filani, e Fistani. E dhe ndrati dhe, sa të du është me tonelata? <coughs> ja, Këtu dhe me thënë në qiko, To mund t'jen për shqehtanit Ose mund t'jen vetë bisede vetës ti Gjë bëhen vetën e ti e i Vetën se t'i shkashës iku që si jam për Allah Parasur e sepse nuk mund vi Në më thënë në ndërë vërtit Këndështim me atët vërtit Mirë Mirë Ta belëm në kashë Ma bëhe Allah Mirë Nuk ka, nuk ka. Mirë, si le zane të jene ja. si po shoh të 10 minuta e siguroh po sigurisht po siguroh se ko bëra si raund sikur 10 fersonë